واللٰہی ياتين فاحشة من نسائكم دي دی ځنا الله جل جلاله نو رحمت بيانې د زنا او د توبه او رحمت بیانې مخکینه مخکامات شروع او څه مخکامات بیانې ن ابتداء اسلام کې جگړه مسلوات او رستو بیا جگړه حکم راغلي نو دلته کوم حکم بیان دي چې د زینع نو هغه د ابتداء د اسلام بیان الله تعالی فرمایي واللات یاتين الفاحشه اخرجه دبه حیاه کارتاه په شی کارتاه زنا من نسائكم مستاسد بيویان نه چې کومي بيویان دي وادي شي او cosi نداغي نجل دا غلط ناروا کار شو نداغي لپاره ابتداء اسلام کې چې کومه کومه عربيان نل امرای وستشید علیهن اربعه من ای خواوندانو یا ای حکیمان تاسو پاغای سلور غواهان جوړه سلور غواهان فک څنګه غواهان مم کوم چې د تاسو دویم شرطه جها کې لانی او درہم شردہ چی بالی گئی او سلورم شردہ چی نارینہ آزاد آکل بالر نارینہ دستاس و نرکا غیب وانی طلب کے پدی خضو باندی پدی خبر گواہ کے چیدین ادا غلط کار شوی یعو دار بیا گواہ ملو شفرین شہیدوں کچري که وحي کوله پرې په يل باندې سلو نو بیا اي په کوم داو په اسلام کے پرمزي کوهن في البيوت په حکم د حاكم سره په حکم د بادشاه حکم دا او خوندانو ته چې دې رئساره کې غير کې په البيوت په خوندانو د او یاد د بویت نمراد دیوت سجون دی جیلنا پاره یې یاد خوندنو وکړو کا پا نو کېو کمره کې باندې په حکم د حکیم سره مېته و ته که سزا ورکول د حکیم کار کا په قانون سنصارو او په جیل کې اچول یې اسلام کې د دې جاری کول اوب حکیم نو دایره یې ساره کې کور کې نو چیرې یې ساره کې نو بیا بس کېږي نو بیا الله پرمهر حتا یا توفاهن الموت تدریج بس مرګ پر رات شي وفات په خپل مرګ باندې نه او یا او یجعل الله لهن السبيل یا الله د دې د پر یو بین حکم راولي د وې ملار راولي یو لا د کښو چې بس ګيري کوي پر تیری پکور کې د را باندې باندې باندې تر دې چې مرګ بپراشه بس مصلاخه ده ماشي ادهن دا کې د شي الله تعالی بل حکم د دې خذو پاره راولي او دا دا یو خلاص بیا و ابتداد اسلام کې چې تاسو مسلمانانو څخه د نژینات شو سلور ګواهان داګ باندې تالب ک مذکر کای د دې غلط کار باندې ګواهی وکلا چراخت رکی نو یاداسې کارو چې د هغه رئیس阿里 کورونو کې و تر شیا الله به نو هغه حکم بیا رست راغله نه ها هغه حکم بیا رست راغله ان شاء الله تلسمه باره صورتي نصا کې ورشي چې پیغمبر د خدای پرمهر وحو عني خذو عني واخل راشه زمانه د حکم واخل قد جعل الله سبیلا قد جعل الله سبیلا الله دې خول له نارو وخت نه او هغه الله غانا چه کم نواده کڑی دی ناغی سلک روڑی ووخه او چه کم نواده کڑی دی ناغی پکاون مانی سنگ سار که ده الله ده دی رواید تاکا باغوک رواید پی که دام رازی چه دک کم نواده کڑی دی نو دی سلک روڑی ووخه و یو کالی دملک نجلا وطن که او چه کم نواده کڑی خزی و نواده کڑی سلی ندی پکان باندې اوله او وسرا وسرا کرولي وطن ولر وډه وطن او هو کومک کړي به ان شاء الله په بیا هو کومران دغه متقابل په کومران نه اور د کړه د پارا کرولي هغه د ونه کړه په کانو څنګه دردي پورچی وس دکه چې کوم گواهان دي سره گواهان هو اذان خبر زکه بجورای غمسله هوشته خدای کورونه کوي سره لار حکم دا منسوخ شوه وس ګیرول میرول نشته وس دکه حکم نه نو هغه په کورونو وخلي هغه دکري جی او پاکشو دی آیاد بندی یو اشکال گازی چی دازنگا اخو باسم خوان پور که ساتلا نقلی پاک پاک پاک پاک پاک ما الفام سی کوهن نکورونی کی و ساتا را گیردی نا خو با مخیم آغا ساتلا نقلی خودی که پرکن مخی با خوان ساتلا ده دی وجنا چده ده دخزو ده دی ده پار اوزی جساتی بیا ابتداد اسلامی چی حکم و بیا گیرون یعنی دا پارچ چې داته غډوډ نشي دا الله <سؤال> کم بلکې کوم راشي هغه پدې باندې لاغو کړئ او بیا به تاسو سره په حکم دا حاكم سره اعداده جدیده پار یو جی نو دې د پارچ الله بل په سلام حکم راولي چې هغه پدې باندې لاغو دا به نشي د دوه کې پرک مخ کې د خاون خزانه سره په خرچه به ورکو لا اسی چې ساتی نادې د پارچو یو کې د پرتلا چې الله کوم راشي پیژړي داه ختم شي ولنن یا تیانه ها اغه دعا کا سن شي اغه ی رات له اها یا تیانه دې په هيت ادي نکار کا ولنن نو مراد که دو سره غلعت کړو نو تاسو سپیکر ته ډېره وضاحت نشم کولی سړي دو جنسه یو ځای غلط کار یې او دا یا خزر او سړی ورته شو دا ول سلور ورته شامل دي کبي نکاح سړي دي او کبي نکاح خزر او کبي نکاح زنانه ده او وعده کوي زنانه تو وعده کوي کو نا وعده کوي او کو وعده کوي دا سلور والا یا دي نه ها دا نا کار کار ته صلوکم بازی آیات صرف دا صلو بارا کی ذکر کریا طولو تشامنو کیاو سری بل سری طرح تنیلوکڑا دی من کم دستا سنا من کی مراد دا مسلمانان انا بالعان آکلان تکا ما شمانو دا قارضا خوکم نیچی کم بالعاقل کوئی دا غیب پارا نفع آلوه ما دیت زرر نو مخ یاد ساته چې کم واعده کړی زنه حکم تیر شو پورګی ییرو چې کم واعده کړی زنه نو حکم تیر شه داګین علاوه د دا غریچ پاتې شو سړی او ناواعده کړی زنانه دا غای برکه الله پرمای په اذو مخ حکم تیر شه عیادت کی بقایې لري پاتې شو سړی چې هغه غلط کارو شو یا ناواعده کړی زنانه نو په پیډه اسلام کې دغه حکم ف اعوذ بمعذذ زرا ورکه دې ته تکلیف ورساندی ته سزا ورکه دې ځلې نه کې نو د دې وړو دا پرمخ خدای پاک دغه ټکي ویلو په روح بادشاہ پرای موقوف چه ده بس سره ده ده خبر نوالی گی ده ده خبر نوالی گی اغیقه مقرر حد فا اسلام کی نشته مقرر حد فا اسلام کی نشته تحذیر ده تحذیر ده تبه بس بادشاہ پا اخفل رائع وانی آغیلہ زور نوالی لکه امام شاپیر احمد لالی دا اغیقه دکا مسلکتی چه دواله دوال چې چیلی بس دردی حکم در زناده څنګه چې نه د ترکار پر شواډ کړو نه واد کړو نه واد کړو څنګه دا کوړېږي سل چابک وای نه واد کړي چې کوم دی هغه څنګه ساره لینو سلوندک حکم دی ایمان شاپي سي یو کول دا په نژ باندې دا که تفصيل لسی ما دا نو نه دا امام سي په نژ چرے دا کسان دا سی دا لکان دا سی چی دا عدتیانی دے اخپل فیل نا دے ناکار اکار نا سبری گی زمانگی امام سے پرمایدی ہو ری بیا کتل کرنی شی بس سر دے کتل کرنی شی کتل دی او قادتیان نی نو بیا دے کتلو لنی شی بیا دے کسی سزا ورکنی شی صحابہوں کے مختلاف تے چونکہ قرآن ویلی فازو ہم آدے وجی صحابہوں کے مختلاف انا کوئی اختلاف دین کې رقم نه درا اختلاف جدا شي خلاف جدا شي خلاف او اختلاف کې فرق دی بیا بچو جمعي مې دا علي سي بويدا ورته ویل را کسان دا ډوله سړی چیز په اځوما مديو ته ورته ورته وژاد شي خلک ته والی چي او جنس بل جنس نه او سړی بل سړی خو دا بیان ابو لعین مسعود سے فرمائی کہ یہ مکان نئی بلڈنگ پہو کہ جو دروازہ لگا دے نہ برن ڈیکور کی کتہ بے پکانوں باندھ لی بس ختم ہے مساحابو کہ میں اختلافت ہے اور ہر ہر دک کا کور کی گیرن شود نہ والے کڑو پر زرا ور کولو اوا دے ایمان پر اوا اندہ وا دے ابتداد اسلام کی قضی سے بو دو قدم سیدھی لس پر کار جینے خپل مرض ندی واری نو بس یاره کما سزا مناسب غنلا دا غي د مرز د پر نه علاج به کو سزا به وته اولو بیا دی بارہ کتو کوم دا کرک سوچو کی گونګار دوی نئی سزا یو کړه نل اور سیدا مسله بیان کلا پین تابہ کړه ته وای مسر وکړه اخرت د سزا نه ځان بچکی پین تابہ ډوړ توبو وکړه واسلہ او خپل عملي نکون فاعل دینه به عاراض ته به امم ملامتکه چوکس نه ماشرکه غلط کاروش اوا خپل سزا مږي خپل بلو بیا توبه مختل الله نے معفي کړ نو بیا کار شرطه تا سزا شکار شو الله پر مديت وله خدا ال جکل توبه و باسي اخپل عمل دروس کی او دام یادو ساته که توبه واسی که توبه سر دا سزا نماب کی کازی بلازمی سزا ورگئی که دا غرن را رغلی که دا کوتین را سزا توبه سر نماب کی توبه سر دا سزا مماب کی دا بوحیات ساته نا اللہ فرمائی بین تابا واسلها و آردو انهما دوالو توبه وقل دا عمل دروس کنو بیا تیارا دکا که دوباره د نو بیا بلamata کولیش او کازيب ول بیاسه زما نو امالامه تی علنيش تا کله توبه وکله دوپاره غپېد نه ورځ او که بیا په سبا ورغله نو بیا ملامت کولم او بیا په اگې باندې اغه د سزا باندې ورکول شي الله فرمایي ان الله کان عفو رحيم انک تو وکبلون گې نه اور دې مخ کیاکی ده توبه مسئلہ ذکر شنوار پسی آیات سرم مناسبت واضح شید ده چاہ توبه قبلی گی ده چاہ توبه نکبلی گی دعای حکم بیانی نرمبی دعانا حل کو حکم بیانی چی توبه اللہ قبلی انما توبتو یکنن قبله اللہ توبه علی اللہ قال یا ستانان چې الله تعالى لازم کړی دي چې زبۃ نو دا د چا توبه ده للذین يعملون السوء بجهاله دا د هغه کسان توبه ده چې دی عمل کوي بجهاله دین په کمکتو ځهاله معنا نه حماقت او کمکتو جاهل مطلب دا نه چې تداب پته نه کیداله شي نه خو ارځه تداب هر سړي چې ګناکه وي هغه تټه دې دا ګناه راغور دا ټنګ کې کمه کلشي بیو کو شیخ خپل زړه تنګوري چې دا خیرت زړه دې خیرت کې تباکي کې او دنیا کې خبر شو دنیا کې پمرا شو دا دا ټنګ کې کمه کوي کمه کړه نو مرانه ته وکړه چې هغه ګناکي وړو ګناه بیسونه مرادیاں بی جہالت په کمه کتل وسه بیا کله شي په دا مطلب نه دی چې کویګیني جه دا پدې جې راځي ماده دی چې جه تو باندې مطلب موله نه شرذلي دار چې پدې جنایږي دا غنډه کومه کوي ټول سره غناوږي نه پوڅه سره غناوږي نن له پرمایده څخه سن د دې توبه کوي خو بیا سم ما من کریم چې بیا نزدې زمانه کې تو وواسي د دې ځمانه نه مراد د مرگ نه مخکې چه دتا مرد لا حاضر شوه نی او دا مرد حاضر دون ادام راد ده چه انسان کلمنی کیو دتا دا خیرت من زرف کارشی پرشتی پا نظر بانی راشد چه حضر افتر روح مینی چی رواند چه دا سک علامات کارشی نگرد دیتا دا قطعن که بیان کبنی نددین مخ که مخ که سمع یا توبون من قریب بیا پنیز دی زمانه که تو باواسی نو الله برمئی اولائی کہ اتوب اللہ علیہ اللہ رو جود رحمت کی پیدی بانے وکان اللہ علیمن حکیما اللہ علیم دے پویدے جسوکت ظلم دو ہو او حکیم اندے حکمت والا حکامات بیانے نو دا معلوم شوہ کسرد علم گناوکی پوید کمکل توف سرا جہالت سرا گناوکی او بیادہ مرد نمخ کے مرد کچی دم مرد مرد علامات نی راگ نداغې نه مخ کې مخکې ته ووایم انسانو توبه کوي انسانانو توبه کوي ورپسې آیات چې دا اړه چا بیان کوي چې دا ریټوبه نکملي یو هغه الله بیانې چې انسان د ګناه کې اڑندې ګناونه کوي کله کله واړو ګناونه کوي نی ګناونه په یو ګنا په مسلسله اختره دي یا ته مختلف غوناونو باندې وخت دې په ورو غوناونو وخت د یع په لوی غوناونو وخت د سیادت کېټولو ته شامل نه نو غوناونا کئ کئ حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پريچيده غونګارانو کې یو تن ته مرغ راشي د مرگ لامات راشي په اخرت منظر را مته شي پرشتي ونی یارو پوتونکو ونی یا نور داسې به اخر منظر اغه سترګو وړاندې راشي دپوځي چې زراوان شم بس قال دې به وي ان دې توبتلان خدای وو زماتوبه الله فرمایلی ساتي توبه داسه خلق توبه نکملي چې ټول مرغ ګناه ګناه ګناه او چې مرګ حاضر شه د مرګ علامات رالن نو دې توبتلان خدای وو زماتوبه ټیک دا الله د بخنی وادي د خدای څخه څان سره د الله د بخنی واده نشته الله پر قانون لوگو چی ددا سکس بنا در ماد اگر بیل خبر اگر کمشیع تی الانی سر اللہ ما غالی مابکی ہے نپال اللہ دا چا زور نشده و کانونی دکتا دی جتون مر گناہ گی لڑلے اجکل آخیرت نظر راند شدستر راند مخی تراغے مرک حاضر شنده بیعوستو بند خبر امزای درازی ہے یو ددی کس تو بن کبلی چې په ګوناه باندې سرار کې یوګې امر نمخ کې روان ته و بس ولل وهم كفار او نه د ارق کسانه توبه کړې چې دې مړي دې حال کې کفار هم چې دې کاپره نه ټول عمر په کوپر کې لاله له کافر دې کافر دې ټول عمر دې په کوپر باندې دې ارډر ټیم دې یو دو مطلب اید آیت زن کوئے کے دغت این کے دے دا کفر نتو و باسی چکلا دا خیرت منظر راولان دشد دا خیرت علامات دولی دل او دے کوئی شکر باس حالت دا باستران یو حالت بیانو مات انشاءاللہ دو حالت دنی یو حالت دا یاس او بل حالت دا باس تے یاس دیت اولی کیچے انسان دا زندگینا نا اومی دشد لکا باز خلقو دا اکرانویو بستایا افتدا پل معاملات هموار کستا بردوکار پی خری بس اندازتن ستا یعنی مرت زندگی و دا حالات کی انسان د زندگی را نا امیده یا دا سی بیمار شی دے دا پل بدن پر دغبانی پوشی چیرانو زخنی ماو او لستیو که شلی نا امیدی پیدا شي و یاد ساتر پوری دا نا امیده حالات توبه کبلی دته نومیده حالت دی حالت د باز یا اسو دارای کی وي حالت کې انسان توبه قبلي کې دي او خپل بکار دي کې ډېر الله تعالی او ډېر لوی امقې په دې خپل جگړې سره مارو لېښه تک دننه چې نه مال کوړلی واپس ما پېغور ته شي تولع على تمور شي کې توبه کوي حالت د باز ته طال کې توبه نه قبلي حالت د شی باس سر سر آوران دیشو آخرت دا پاک پل اسطر کو مقام خلیدو پرشتیر آلی که تڑیر توبتو بگی مثال بدر کم لکا فرعون فرعون میمان دو حتی ازا ادرکه الغرک ریپاک سورت یونس کیوئی شی هر کل آنغرکی دو و عیسار کو اوبا پی دیو دو ترقاو دو بل لطر پر او شی فیر آلی مر یولی نو فرعون سوئی قال آمن تو اللہ منګا هو پیروان سره نقل کوم نو څو په قرآن کې دا خبر رانه کولای دا هغه څوک چې آمنت ما ایمان ورول دا کله ایمان کاتلو ایمان لپاره خو صرف دا ونه وي انو یقینا انه شامداري لا اله الا الله مشته مگر اعظم معبود امنه د بنی اسرائیل چې بنی اسرائیل په هغه ایمان ورول ما په آمن لا ایلی آمنت انه لا اله الا الذي امن به بني اسرائيل او به سره و انا من المسلمين آل آن دا و ظلم مسلمانان او دغه په دې ان الان و قد عصيت او تر دې نه مخکې نه پرمانه و كنت من المفسدين اتا پزما کې فساد کو بني اسرائيل ای وس ندی به حال په څه ویل کی خدا طاقت دی وی وګور هغه وخت بل ځمند راشي ور باکو د استره بدن نن بارګو زه کنه به س্লাইد یی کی نن راټو نه هغه یی کی نن راټ چهره کړم خو خدا دا کول سم خدا پد کنارې ته خدا دا دا پرونه لا الته به ندل اما مقصد د دې حالت د بعض پیدایشي انسان نه اومید شي دا غشي یانه به کل خبره ختم دا خبره پیدایشي چې بس او بس لا مثلا اخرت مه تراشه منظروی ني مر کو ني بس فرشتي را ني هر څو ویل په دې په دې د وذ بچي د میش لا کس نو کده کواخ کې د قبر نه ته وو یاد سا یادونه ته وو بس په ټانک کې جاته په کلیږي نکم نل پرمای وللذین انا تد ابسانه توبہ کرلی یموتونا چدی مریگی وہم کفار حدا سے حال کی چدی کافرانی نو بیا کفر نہ توبہ واسینے کملی ادر مطلب دی ٹکڑی باندې جان پکری یو مطلب دار چ کفیر پکل کو پر مر پکو गुन्हाونو نہ توبہ وکلی کومل پر شرط ایمان دے چ دی ټول پکو پر کرے نو کده ندې تو په باسي جوړه منځنه منې نکړې روجه مې نه نه سلې زنار نه شي دا الله شي چې کافر د نړۍ بکل ته جنت کړي نو د توبې د قبل دوره پر ایمان دی او د धर्मرګ پر کافر دی کافر نه کیږي نو د تا توبې د غناونو د توبې خپل پیدا نه ورک یو مطلب یی چې کوپر نو توبه خپل د مار کوه کی اځه مطلب الله فرمایي چې په دې کې دی هغه نکبليږي نکدې مليږي په کوم پر او د توبې کلی دوه پرښت ایمان دی اوله ک الله دا کسان نه یا تر نه عذاب الیمه چې دې په اړه مات عذاب تر بس زمانا مريم خبر سبق خو ما ډېر وو نه د ملک وَاللَّا تِي آزَنَا يَا تِينَا الْفَانِشَا يَا الفان جِدِی رَدْ لِلْكِي أَلْفَانِشَتَا بِحَيَا يَتَا زِنَا تَا مِنْ نِسَائِكُمْ بِبِعَانُ اُسْتَا سُنَا فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ لِلَّا فَاسْتَا خُتَوَاحَانْ تَلَبْ فَيْتَ فَاشْهَدُوا وَأَحْصُوا عَلَيْهِنَّ فَذِيبَانِ أَرْبَعًا سَنُوْرُ مِنْكُمْ دَسْتَارٌ فَإِنْ شَهِدُوا فَإِنْ شَهِدُوا فَتَرِجَوَانَ فَوْحُوا كَفَذِيبَانِ فَامْسِكُوْهُنَّ فَذِيبَارِ سَارِكَةَ رَبُّكُمْ الْحَكِيمُ سَرَعَ فَامْسِكُوْهُنَّ فَذِيبَارِ سَارِكَةَ فِي پدې لور کې یو څه حجوم دي نه مراد دي حته تغيورې توفاهم الموت چې واپا کې دی ورمرګ نه پرشتې زمرد او یجعل الله یا الله او بسله عنا دې ته پارا سبیل به او فل حکما سبیل خلار دی نه کې مراد زم حکم او زم قانون مال توه حدیث کې هغه به راغې امه تبيان ولن <واللاني> نعد وكثان يثنها ياه شي نه غل نه دخنو یاریه یاتيان نه جټکه غلط ونه خو دې وان لا غاميا اتسقام يا دياني احيرات لكايت شيطان كاركا تاب حياتا من كل دستاسنا فادوا ما دي تزرار وركه دال زليله ك فاين تاب فتريد توتلا دلكار فاين واصلحوا بروحنا د تیرنه توتلا واصلحوا ويند پر عمل درست د روانه ماندی په وړاندې اراد کوي ممالا وت ان الله <سؤال> يغفر الذنوب جميعا ده توبه قبل ان الله تعالى كان تواب الرحيم ده توبه قبل ان قبل امر توبه على الله بالله بدل الذي قد اراد تصانو يا يعملون الواجب عمل بجاهله فكما كثر ثم يتوبون بيدي توبه من قريب في ذي نوراندی فاولائی کادا کسانچدی یتوب اللہ واللہ حجود رحمت کی آلیهم پدوی باندی وکان اللہ یکنند وکان اللہ خودی اللہ تعالی علیمن کو یا پاچا باندی جز حکیمن حکمت والا و لیسات توبت و ند توب دامچا نشت کو بولید توب یا عاملون سیئات اګه سان چې یامن د ګنا کوي د ګناوونکي ولاست توبه نشته تووبه په لیدل لنبی دا طرزه کسانو یامن سیئات دی عمل کوي سیئات د ګناونه ګناونه باندې همیشه والي کوي یامن سیئات دی مسلسل وري کوي همیشه وري کوي دا حتا تغدی پوری دا حضران حضا هم الموتو هر کلچ حاضر شی نزدی شی حضا هم یود دا دی گننگارانو تا المرکو مرکو مرک نزدی شی علامات دا مرک نزدی اتا ترتیب وره را هرکل چیز دې شي یهدهم یو تنزیه تا نماز توعا دمر قال فدهو ای دک حالت کی ان یکن از چم تطلا ناز تو ولئن نلينا ومنت توبه او کووليت تاوبه الذين ترى كسان يموتون چي دي مړي وهم كفار فتاز حال چي کافرين نو دغه کوولن ته باندې کبې جو د تیرونهونه نې کتوبه کری نو ارام بيمان وکړي بيمان اوسه ته بلغ کافر دي چيمانداري باندې ته وکړي اولایک اذاك فرانجل اللہ فرمیاتا نوام امتیار کرده لهم ببرید طار آزابا علیبا زبناک بس یاوانا والین یا خلال وحلین یا دل قوت المتین یا رحمان ساکین یا اللہ متساق وقتیت فراد رانسیب یا اللہ کریم و حضیب اکو کریم و حضیب دین او سلیب یا پر کریم خپل زمون نارینه نامه شمن زنانا یال رسول دې ستاسو غانې بیان شو الله ته دې کاهتن بیان شي نه کار کروم نو ساتي کریم خپل خپل کو چې توبه کبله یمږه خلکو کراوه ته توبې توفیق راته نصیب کریم خپل څنګه ستاتې انبر وګړي چې خپل نامه کې توبه زياده منتنه ده پر خوشحالي کریم خپل اخرت خوشحالي منت نصیب ورته کریم خپل چې چا توبې نکبلي توفیق ته نه ملایي کی تر دې توبه نو واسې نثار نما خام بیا چې مرګ راشي الله توبل کریم خپل رضا خلک نو موسات کریم خپل رضا خلک چې کافران شو ایمانم صلب شيان نه کریم خپل کفر ده کارون نو موسات کریم خپل کفر ده کارون نو موسات کریم خپل ترازی شي خپل غزارا نصیب وبرځه یا لا قبر کې خیرت کې خپل رضا نصیب وبرځه ترازی شي کریم خپل صلی الله علیه وسلم